За п'ять реалів можна було заглянути в трубу і побачити циганку ніби на досяг руки. «Наука знищила відстані», – проголошував Мелькіадес. «Незабаром, не виходячи з дому, можна буде бачити все, що діється будь-де в світі». А потім, якось у обідню пору, цигани показали незвичайне видовище з допомогою велетенської лінци поклали посеред водиці оберемок сухої трави і, навівши на неї лінзою сонячні промені, підпалили. Хосе Аркадіо Буендія, який ще не заспокоївся гаразд після невдачі з магнітами, миттю загорівся ідеєю застосувати цей винахід як бойову зброю. Меркіадець і цього разу намагався відраїти його. Однак, зрештою, Погодився обміняти лінзу на два магнітні бруски та ще три золоті монети. Урсула гірко плакала, адже ці гроші було взято зі скриньки з старовинними дублонами, що їх Урсулин батько назбирав за все своє життя у злиднях. Вона тримала золото під ліжком, дожидаючи нагоди вкласти у справді прибуткове діло. Хосе Аркадіо Буендія і не думав її втішати. Він поринув з головою в свої випробування нової зброї І провадив досліди з самозреченням справжнього вченого Ба навіть ризикуючи власним життям Намагаючись довести, що лінзу можна успішно застосувати Проти ворожого війська Він підставив під сфокусований пучок сонячних променів своє тіло І дістав опіки, які перетворились на виразки І довго не гоїлися Він уже був би підпалив і власний будинок якби проти цього рішуче не виступила дружина, вкрай налякана таким небезпечним наміром. Чимало годин провів у своїй кімнаті Хосе Аркадіо Буендія, обмірковуючи стратегічні можливості найновішої зброї, і навіть написав посібник щодо її застосування, згідною подиву ясністю викладу і непереборною силою аргументації. Цей посібник разом із доданими до нього численними описами проведених дослідів і кількома аркушами пояснювальних креслень було надіслано властям через гінця, який перейшов гірський хребет. Блукав серед непрохідних боліт, плив бурхливими річками, зазнавав постійної небезпеки бути розірваним дикими звірами, померти від туги чи загинути від чуми, аж поки добувся до поштового тракту хоча дістатися до столиці за тих часів було майже неможливо, Хосе Аркадіо Бояндія обіцяв вирушити в дорогу на перший виклик властей, щоб показати воєначальникам наочно, як діє його винахід, ба навіть особисто навчити їх складного мистецтва сонячної війни. Кілька років він чекав відповіді. Врешті, стомившись від чекання, поскаржився Меркіадесові на нову невдачу. І тоді циган у найпереконливіший спосіб довів йому свою чесність. Забрав лінзу, повернув дублони та ще й подарував кілька португальських мореплавних карт і різні навігаційні прилади. Мелькиадес власноручно написав стислий виклад праць ченця Германа і залишив його Хосе Аркадіо Бендіа, щоб той навчився послуговуватись астролябією, бусоллю і сектантом. Довгі місяці дощової пори Хосе Аркадіо Боендіа просидів, зачинившись у маленькій кімнатці, що її він сам обладнав у глибині будинку, і де ніхто не заважав його дослідам. Геть занедбавши свої домашні обов'язки, він цілісінькі ночі проводив на подвір'ї, спостерігаючи за рухом зірок, а якогось дня мало не зазнав сонячного удару, намагаючись знайти точний спосіб, як визначати зеніт. Коли він навчився досконало послуговуватися приладами, то склав собі таке точне уявлення про простір, що міг тепер плавати незнайомими морями, навідуватись на незаселені землі і зав'язувати взаємини з дивовижними істотами, не виходячи зі свого кабінету. Саме тоді він набув звички розмовляти сам із собою. Гуляючи оселею і не звертаючи ні на кого уваги, тим часом як Урсула і діти гнули спини в полі, поруючись коло бананів і маланги, маніоку і ямсу, а у ями і баклажанів. Та невдовзі його бурхлива діяльність зненацька урвалась, і її заступив якийсь чудний стан. Кілька днів.